Badaki zuen moduan eta astelenean aipatu genuen bezala aurreko hasteean biddasuaitzule izan genuen eskualdean, bi urteren ondoren berrizere antolatzea lortu zuten eta berriz ere ohiko maila erakutsi dute bertan partetu duten txirrindulariek. Horrela ikuskizun ederra izan dugu gure eskualdean iruegunez eta horren inguruan solasteko eta itzuliko balorazio egiteko gurekin dugu Antxon Mendi abidazoaitzuliko koordinatzailea. Egunon, bire Antxon? Egunon, ondo, ondo, lasaiago. Bai ez, ja dena pasatuta, ja obekiaago. Bai, bai. Bueno, basteko zorionak ez, biurteren ondoren, aipatu genuen ja da, bino bi urteren ondoren hau berriz ere gure eskualdean izatea, ba, gauza ondia da, itzulia ba, bere garrantzia duelako eskualdean, eta eta bueno, pentsatzen dut ba, ja, horrekin pozik egonen zinetela bueno, parte hartzea eta lasterketa hemen zenutelako. Bai, kostata, baina itzuli gara. Itzuli gara, eta nahi ondo naiko ondo zati azkeneko em, em, momentu arte ez da erabak izan irabazten zuen itzuliak, bai, nahi kondo. Bai, ikuskizun ederra izan da, ez, hiru egunetan, e, lehenbizikoa irrisarrin, ba, bueno, azken malda horiek eta bertan egon ginen ikusten, eta bueno, ezugarria izan zen, e, azkenean gomurreko e, frankok nola irabazi zuen? Bai, bai, normalki, han irazten duna, gero irazten du bukaeran. Hori, eta bai. askotan igual, e, bueno, gehienetan, baino Franko nahiko ondo ebili zen, eta e, aterazitun segundu atzuk, eta, baina hala ere azkenean galduzun, galduzun erraizeko e, e, jetsiran. Hori da, hori da. Gauza bat, eh, bai. antolatxaliek beti asmatu dute azkenean ba, leku, Leku xarmantak, eh? eta e, irri leku xarmanta Dai. da, ni horretzen ez Don Estebe bertan izatea, uh -huh. Samartzial ere aurten ere bai izan dugu, Jaizkibel, Narriko Kalena usia, Irungo eta Erlaitz, lights. Erlaitzan hasiera kontatuko dudan jona. Eh? Ba, beti, lekuak asmatzen dituzu ez da? Bai, bai, bai, lekuak e, eta e, jantzine bai. Bai, bai, eta bakarrik bat gelditu zaigu. Eta ez dakit lortuko dugu baina ezkazkenean e, dira aldetik da, a mayor a mayor a mayor eh? a mayor bai bai bai bueno non dago koskar non dago araso elisondo keinitsen eldul o sea tipo de bakisu sardan eh, bazango udala da da guztiak, mm -hmm. elkartzen diren eh, udaletxe guztiak eta itzein geldun baina azkenean bertan bera gelditu zen mejor irte o el mugaso doctor yo digo a ti que do ciertas edo dilo eh cierta unak da ezta problema dilo alati que ese que aurreko konturik hartarako, eta ikusten mm. duzu egualta well, na, nafarroak etzuleare onuntza bastan aldeaz, eta toartzen, eta bizkata hori da. Eta, Paula Zukerik ikusten duzu ama jorrenen elbungarat, ez? Bai, bai, izanen ditzendek, bai, bai, guretzat eta han nafarro aldeku garen entzat, bai, ba, bueno, izu harri izan entzen, ja. bai, guretzat. Hori guretzat, ez dakit, 2000 abostean alitzan zen bostean urte horrena, eta orduan, Oi, ba, eske... Bai, orain ere ospakizunetan daude eta joen, polita izanen izanen litzateke bai, baina no. bueno, urrengorako no, saiat horrea. No, Izondora iritsuten bai, bai, bai. Perdunitzen el mugarra, el mugarra. Urda, urda bai, urdatsen ere bai, Horregatik aipatzen du askotan bidasoa Ba, ez da la vida soaldea bakarrik ez da eskualdea bakarrik baizik eta bai. eh, beste eh, lizunduraino joaten gara orregatik karrekaburu realeko jokalariak goeuretza hartzen dugu ere bai eta Jon Jaigir erre bai besagarra bai bueno bai, eh? bai. parte hartzaileen artean ere bastandarra bastandarren bat egon zen vida soaldean ere bai bai undar aritzein alde baterik eta emarketza berria eh, azkenean paperat papera papera eskide gentea ba, neko eh? neko neko aztigoitas azpigarren 99garren nahiko ondo itzuli bat 19 urtekin bukatzea nahiko nahiko ondo da. Hor, hor aurrean dutea, ja salbuespenak izaten dire normalki bukatzea 50 artean nahiko ondo lehenenguruan. Ja datun urtean beste helburu bat. Bueno, aipatzu du ir, ir, alde batetik, eh? Hor bai. eh, ba Marilo Carriño, Saguna da, mm. ba horko sendaria dena. Gero bigarren bigarren etapa ere bere interesagarria. Be inter oso interesgarria. ondarebia na maisen zen. Claro, ah, no? Aipatu behar da garai batetian kale nagusian irrizisten zela e, Hori aldatu da. Baina aprobetatu zuen garai bate... itzuli handiak itzuli handiak ba, hortik hortik basatzeko. Eh? Baina horraittzen naiz di birazosoa itzuliak, eta ez zuzen ere, hankionek bertan, eta bere laguntzailea, baina hankionek bertan, zan zuen, bueno, karen nagusien berdu iritsi, iritsi jaten, eta iritsi zeineten, eta ba, zora garria ez zaten zen, Bai, bai, bai, bai, Alejandro Balberde, <hazulatik> baina titxausti, bueno, bat zenbat, zenbat korredorek afanfa, irazi zuten han, ez? Bai. Osea, elmoa oso polita zen, osea, estu da, baina, bueno, bai, bai, da, baina oso, oso polita, ez, azken finean. Eh, ha eskele eta normalki sortia maritzaten ziren. No? Hoi ezin izango sprint bat badian <laughs> ezin zen. Ez. Baina bueno, mendate bat riskio 15 km arte, o sea, arazorik gabe. Eta bueno, e, falta motatzen dugu baina bueno, Eta hiru har honetan. Begitan etapa hori da, eh, <laughs> e, Berri urte Berdina da. O sea, mantentzen dugu Bere Beren zerbait dauka, berezia. Eta normalki ibiltzen da, 40, ber, berroita lau, berroita bost eh, kilometro eta tope ibiltzen dira eta gero be laintzen du eta, eta, eta irugarren ezetan, irun-irun, baina zure etxetik pasatzen dira hor. Baitaren, baitare, esakatik eh? izan genuen, bai, bai. Horregatik, Or, horregatik, etxetik pasatzen da. da? Eta gero lasta olatik jara samartzen dira. Bai, lasta olatik samartzen dira baina azkenean zen e, berreun metro gehiago beste etapa, baina jarri gendun sati itzen chikitzen eh eh garrena ez zen buskatzen erlaizen aguantatzen zuten eta eta orduan esan gendu bueno muro txikia jarri ber dugu eta muro txikia bueno 2 kilometro territ yonetik sortida duka o sea, baina ala ere guaindik ez du puskatzen, eta erlaiz 3 kilometro badatzen yonetik maika Dauka, pendatza pues eta estare estare azkenean jetxierak erabakitzen du hori ja. da jetxiera oso teknikoa dela eta ja Bai, azkenean, e, ematen esaten dugu jetxira, baina erlaiz inguron, e, guain dike ariako arria um, bidea dago eta igotzen da pixkat. Eta hori luzea, luzea galditzen, amaguz kilometro, handik amaguz kilometro el mugara. Ozak, e, bai, e, indartxuen bar da, eta hor galduzun eh, Alejandro Franko eska, vale. eskatzen diote Antonio zuzendari batzuk, bueno, a ver, kopuru, kilometro kopuru Eri, pixka tant ditzeko, eh? Ur pentsatu 80, 1 dutela, de utela, bueno, 137rekin Oso ondo? Nuk ez duke... Bai bai, dut, zuznar egazaten diziatzen, jola, tenemos cogido el tranquillo gira, soa. <laughs> cambiar, dijo, joder, es que za, esta, errexa, <coughs> o sea, men faltazza zaigu etapa bat. Beste etapa bat eta horki ipuzko negitean. Horki ipuzko negite. Eta endaiakoa konponduko da azkenean? Borondatea azalduko da? Bai, egun eh, uh -huh. batean, pensat. Eh, Endaian, elmu garatu da ere, ba, ondartxako inguruan. Bai, baina bai, azkenean nik estutu, kusten, eh? ian, eh? ba, osea, nire, ez dut ene daiaren muga bat, eh. Nik gustutuko, esnaiz ez eta baikorra naiz, eh, baina profaz dago, ez dago. Nik eske nik ez det, oi, oi beste batzuk moitu bar dute, osea instituzioak eta ez bakarrik egin etapa bat ene daiaren bat. Osea, diru gehi behar dugu. Osea, instituzioak, naiz eta udaletxeak eta diputazioak eta dela, ez balut diru gehi jo hartzen. Hor bertangalitzen eh? eh? da itzulia, argi eta garbi, ezin da horrela, eh? ni kontatzen baina, bueno, bueno. Kontatu bat, <laughs> <Horira. coughs> bat eh, eh, baino, eh, inorren aurka, baina kontatu ba, eh, kon, anegotu bat, kontatu? Bo, es, adibidez, aledota da, diru kontuz, nire bakarrik. Eztet inor eta dala eh, aurre kontu behar dituzte aurre kontu pasa, o sea, kontratzen ditugu gauza, guztiak, eta horrela, atatzen da, itzulia. Azkenean, gudu daukagu dira eta dira honekin, azkenean, bi, bi tablet hori dira, beraiek horrean duta guztiak, politxe da, kapotik, baina barrutik baki, gunala dauden, eta hor dut... Osa, ez ba, e, konparatzen naiz, bueno, azkenean, hemen e, Bizkaiko itzulia, Arabo itzulia, desagertu dira guztiak, baina konparatzen naiz, Nafarroko itzuliak egin, eta Nafarroko itzulia, bure horrekontuan, bikoiztuen du. Oaxa, abai, eh. Mm -hmm. Eta hemen eunetik 20 da bete esaten da. Unetik 20 bar instituzioak die. Ba, vale, ondo. Unetik 20 bar sponsor eta Da sponsor pribatua gaur egun gauzak ez dira Batele, ondo, mm -hmm. ta ordun. neke, neke askoreki. Eta aturtearegira, begira o sea, ez da begira, gaur begirar Bilo inurtea, zegertatzen da, e, arazo pila daude. Eta gero argazkietan ateratzen da, hain zuzen Juan Joama López, Magria Rosa, gaur egon Giroan, bimila da, nezortzian, Paula, bai. Antion, irabazi egin zuen bidezua itzulia. Irresarrila, irasazizun, bai, bai, bai. Eta gero, borregatik zantzit, arek irasazizun, gero, bai, e, Itzulia. Eta itzulia. gaur maglea dugu. Hori da, ba, da ez, horrelako txirrendulari, ba, ezagunak, gero, ba, lorpen handiak, e, eskuratzen ari direla profesional mailetan eta, ba, garrantzizko itzulia dela bidasoko itzulia, ez, ba, eturkizunera begira ere, e, maila handiko txirrendulari gaudelako, eta hain aurre kontuet, edo, hain bertzeko zailtasunak, ez, edukitzea, ba, aurrera eramateko, antolatzeko, eta bere garrantzia emateko. Bai, eta bere, bere garrantzia, eolokometa, eh, eolokometako zuzendaria, uh -huh. Rafael Díaz Justo, eh, esantzian. Eh, estas son las vueltas que, que en las que luego pasan a, a hacer profesionales los corredores. Yo tengo tres, el, de algo todas de hago en Europa, y tengo tres que serían. Eta berak esaten zuen, Bidasoa Itzulia, Rande Lizbar, eta eh, Giro de Osta. Ozturdela uh -huh. usta, bai. Oie vale. zirela bere referentziak. Eta, Porque bueno, si horretiñera beira. Kontotan pues, hartu gara no. da, Rafael Díaz justo, etorri, etorri zen ea, nik esan ungo, ba, justo, nik esaten eo, eh, zu irunen, irabaz izan un carrera, bai, San Pedro carrera, bai, eta, como sabes? Ego, zimea, si hasta tu segunda pedido, Rafael Díaz justo esan eo, onzen korritu zon, eta txurri hori hona, eta, egizan Ba, esu senyek manzizun, eh, tro charia, trofeoan, ni, ni zen presidente, ahirun elminor... No. Wendela, waita... Hugo Cirundularia presidente er egisa, orida, orida. de la señora, ¿está? urte. Bai, begira, Beste bai, Arrobia, bai, Bidasoa Itzulia Arrobiko referente gisa hartua eta orain ez berriz ere hemen zerrendarekin, ez <tose> egin Luiso Kainarekin, baino aitbat eta hain, Cirundularia hemendik, eh? Horri da eta azkeneko beste honetan bai, bai bai Bai eta, baietitz, baietitz, chao, sí. Ya te chao, sí. Ya Maglia, maglia. Hori da, bai bai. hiru iru italiarra irabaz dute bidea soitzuli eguz dut. Eh, Pikantzoli... Os... Horsini Orsini, Orsini. Manguso, Manguso esto. 2007. Ustedo Manguso. Bai, bai, ustedo 2007 bai. eh, bueno, Italiarra, italiarra, oain, eh, italiarra... Paolini ikusi dut hemen. Luca <laughs> Paolini, Luca Paolini ikusi bai. dut hemen. Hai eta beste beste euskaldunak bai. eta. Eta, bai. eh, eta konsoni eta Filippo Gana eh, zerrendan zeuden, baino tzen etorri, zerrendan zeuden Italiako bai. kolpa oso. Gozo... Bai. Eta bai. E, Troia, Troia mm. le... Hemenko kontua askotan, <coughs> ba, trafiko kontua konpontu dira da Hori izaten da mm, burua uste bat, esan txon? Bueno, e, Nafarroen errexago da Errexago da lasterketa bat prestatzea Hemen e, askotan begiratzen dira Nola egiten genungu etapa hori Juten genuen horio e, e, eh allá andazarrate jetxi, etorri e, eta gero irun e, variante blokeatu eta pasa endaiara o sea, pentsa o sea, bai. tase, gaur egun ezin da holako yeah. gauzak egin ezin dira zinesko, zinesko da, o sea que endaiako e, muga bat izatekotan pues beharko lizateken afarroteko territokia Gipuzkoa Gipuzkoa adibidez hori ondo gilen 34 urte eh salauzere proiektua daude o sea salauz salauz beharra. bilber o sea, ezin da hemendikara jonsu sea. bai. Jo, jo, jo, jo eta astean zehar gehiago. Nauki, hori da. horrela da. Ba, beste froga atuan San Pedroko froga irune eta horregatik aurteen gainditu egin dute Ostopoa, baina datorren ustean ez dakit, eh. Mm. Nola, astean zehar eh, ospeto berduen aurteen aurteen gaindituko dute. Datorren urtean Uh, mai bai mai engañian plazas atu bai. bai da, da e, mm. ikusugu da baina aurten Lena San Pedro cállasen talde hori gaur egun igual eh, aldatu indarko litzateke jo jeneak oh, San Pedro San Pedro eta za ke ser bai bai igual aldatu in realidad eske carrera ikusi berda eskalidad eh, atletik ta gustu izatik eh, izaten dira eh, ami itzulia, itsulia beste batzuk ta ordun dira corredorak azkenean emengo corredorak tortzenia uh -huh. ta ordun saiatu politzateke bultzada emate Nik eh, eh, adoz nago, baina hibilbideaneko komplikatua. Komplikatua egiten dute. O sea, nik ezan ditu, nik hipuzkoan o, oiten dut... Eh, Osea, ilunen ezin dagoeltak eman. Naiz eta, bueno, astean zehariagutxeago. Naizki. Uh -huh. Baina naiz eta ilunen jaia izan, ez? Baina komplika, komplikatua da. O sea, ff, behar dezu, eh, el karte, beste elkarteak lagundu barri zute, eta... Osea, baina bueno, nire xinez ziko litzateken eta gero erlaiz ziko, osea, marzial erlaiz zikoa, dibinez, bai. baina bueno, e, sei sortzi buelta, irunaz, zigarregata, nestza, bai. nire ez nitzeke hau sartuko, benetan, mm -hmm. holako e, ibilbide bat eitea. Ba, bueno, ja bukatzeko, e, pensatzen dut, bueno aurten ja antolatu eta gero eta ba, rakastarekin amaitu eta gero gide asaitzulea urren urtera ere ariko zaretela pentsatzen ez? E, urtetik urtera ba... Momentu zez. <laughs> <laughs> Ni, ez, <Azaitu>. benetan. Beneta. Hora <laughs> hidatxe hartu eta eh, ikusik da, ez? Zua nire da. Horrein uh -huh. du behar dira uh -huh. alojamento guztiak, uh -huh. eta, bueno, dira lortuin behar da, espontzorai uh -huh. fakturain barzaiet, eta hor dut, izaitzen ga, hiru jabeten, finikatzea osea guztia ja, bukatzea bai, bueno, ah. ez dakit. Baita dator utzi begira, asko aldatu barko dira gauzak, Naiz eta kirol atletik naiko ondo izan, pues aldetik atlet nire ustezdik uh -huh. geldi, osea ez badire politika mugitzen ni hor gelditzen da. Da eh? uelta, itzulia. Argitarri, argi, hobetsa eh? uh -huh. saiatuko naiz beste bat, bueno, hor e... dago horregokoa, en titular ateratuko dugu hortik an, <gül> dirurik, e, bidasoak itzulia. Hortxe bertan gelditzen da. Pena da, bai. Instituzidak ez bali badan. Mm -hmm. antxo mendia. Ez kemutsu behar dut, lau eta page, lau eta paze, ogei e, partairatzen goi talde. Osea, oi behar dugu, elburu hori lortzea. Mm -hmm. Espadago higo era, hor bertan gelditzea. Batzu esatutena, bako, jarraitzeko, hiru eta ez, lau behar dugu. Bai. Bueno. Ba, bueno, hemen dik behia hor duan, Bai, bai, La, bai, Bai, bai laguntzaiak eskatzeko, kirol aldetik ez dago arazorik, ba, bueno, bertzea arazo bat ditugula, eta, bueno, ba, horreri ere eman manbarko zaiola. Azken fina, baloratu. Hori da. Baloratu. E, poneren balor, politiko guztia, poneren balor, entzuten, entzuen gauzatako, baloratu, eta baloratu ondoren esan, ospaz, hau behar dugu, hemen bultzada bat eman, da? Hoxe, da? Hori da. Ba, bueno... Eh, eskerrik asko, antzon gurekin izateagatik gaur eta bueno, vida inguruan eh, hainbat gauza kontatzeagatik. Eskerrik asko zuei ta oso gustora landu ez behetan. Eskerrik asko antzon. Mil esker.